Garazi baigohi lujaldeko ogoi bat autetxe bildu dira aste asteaktuntan, azkaraten egikoetxearen sustenguz. Aintziburu familiaren ondasunen antxeretat joan aitzin egikoetxeak nahizuen proposamen batekin, zafer eta ÖPFL egiturekin, eta hori ondotik lujen banatzeko eta etxebizitza sozial bat zuen egiteko. Baina egikoetxearen proiektua ez dute honartu jabeek. Laura Irigaray azkarateko autetxia. Berez gure eskaintza indugu, eskaintza polit bat. da ukute, baina j'eta krutzat jaindutea dela eh, arrainamenduena arazoa dela, hala ere guk ikusten dugu familiako arazo taik at christein arazoa sortzen duela inkante horien isaitiak. Beraz, uh, behiz egituko dugu inxistitzen nahi dugula atera inkantetaik, eta, bon ba, egifusa baita, gu korainak aiten dugu edo zen gizat, joaiten iten girela inkantetat, azkarateko egia, joan enda inkantetarat, öpf eta SAFE-aren bidez, onta sun horiek bere ganatzerat. Eriko etxain lehen problema da, horain ahte laborantza lujak baiatzen dituzten laborari batzuek, nahi dutela, inkanteetan agertu, baina autetxiak, Asi dira, sola setan laborariikin, eta horrendako, Luz eta E.L.B. rean sustengoa badute. Dominika Mestoi, Luz Zainiako kidea. Kontakto bat badadeia heikoitxearekin. Baina, hala, ez da bururaino antxeretako joiteko lan jera ez da kendia. Ono badira, laborari bat eta edo bi, prez direnak antxeretat joitea astukerian atzeko. Eta hori damulak helitake batzuitan, a, eminzatzen gira autetxein kontra eta hau eztutela egiten edo uaztutela egiten. Eta hori ez da autetxeetarik geldu utza, hori autetxeak egiten dute beneran osoa eta, eta bizik izin txoki eta edehki. Eta hori nahitake, boho gau faltaz. Antxeretana gertuko den beste problema da promotoren presentzia. Azkarateko autetxeak beheldur dira horien ahaletaz eta presioen igotzeaz. Zailtasun guzi horien parean, azkarateko egrikoetxeak lujaldeko haute txen badu. Jojo goienetx, lekumbe egriko hau zapesa. Zinez kasua defendia garria da. Zinez eta zinez ezen, etxalde horrena eta etxe eta lurrena haxale da azkarateko herria. Eta azcateko beria ez da pribatu bat bere sakeelarentzattari edo bere aurrentzat, ari da interes orokoagerrentzat. Denentzat oraiko eta partikulazki gerokoentzat. Ordean moralki edo gogoz azcateko herriak den proietu hori, osoki defendiatzen hal da definitu behar da konparatuz proietu pribatu batzu hori. Uh, ullegtzen nukete entuek. Enkanteak ez padira ongi pasatzen, azkarateko hautetsiek aitoxtu dute, ez dutela gauza handirik egiten alko. Baina halere kesu bat senditztzen da. Dominika Mestoi. on no, no, go izei da ho aipatzeko bana egia e, da? A... Senditzen direla, gure inguruan, senditzen da, hergien berian, senditu da, mobiliazioen azker bat, zabakarik kontsailua, e, ikusi dugu herriko jendian mugitzen, eta, uh, hola, uh, senditzen sh -sh dugu, hala, uh, zaiten behag da, eta ekintza solas eta ari da jendia. Entzatzen dut, zerbait izanen dela, ez badute solas aldiek emaiten. Autetxeak eta laborariak belduk dira, afera gisa bereko salmentak sortzea geroan.